Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal murselin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini, thumma amma bardu. Do i se svaka zahvala pripada uzvišenum Allaho subhanahu wa ta'ala, salamat miri selam na Allaho poslanika, Allaho salatu wa salam, njega učasmu porod, njega uzvrte ashabi sve ludi, koi sledeje putistinu sude njegadanu. Uvažna, braću, poštovani sestre, uvažnjene gledatelji, srijeda nakon jacije namaza je naš, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijevadosa Alehin, vrtoje pobožnjaka, čuvenog imama Enneviju Rahmetullahi Alehi. Već u nekoliko sedmica mi se družimo sa argumentima koje imam Enneviju Rahmetullahi Alehi citira u spomenutoj knjizi a koji govori o vrijednosti namaza. Bićera sa da, družimo se sa dva interesantna i veoma lijepa bitna poglavlja koja su čovjeku muslimanu potrebna svakodnevno e, govorićemo o propisima i vrijednosti vitr damaza i govorićemo o propisima i vrijednosti duha namaza jutarnja nafilin <clears throat> Zone koji knjigu, za one koji imaju knjigu ovog formata Na 526. stranici u 205. poglavlju kaže imam Nevej podsticanje na obavljanje vitr namaza koji spada u potvrđene sunete i preciziranje vremena u kojima se klanja. Imam nevi Rahmetullah je na samom početku u poglavlju kao da je želio da da odgovor kakav je propis vitr namaza pa kaže podsticanje na obavljanje vitr namaza. Prva stvar imam nevi želi da nam citira određene argumente u kojima se muslimani podstiču na obavljanje vitr namaza, a nakon toga kaže vitr namaz koji spada u pritvrđeni sunnete. Pa imaen nevi rahmetullah alayhi jasno je e, u ovom poglavlju i naslov poglavlja e, spomenu da je propis vitr namaza da je to potvrđeni sunnet. U pogledu ovog pitanja islamski učenjaci e, imaju dva mišljenja, dva stava. E, da li je čovjeku muslimanu Klanjanje vitr namaza stroga obaveza ili je to nešto na nekom stepenu nižim, a to je da je to potvrđeni sunnet. Da su to znači na file, ali na nekom velikom stepenu pohvalnosti, ali ne do te mjere da je to došlo do tog stepena čovjeka ko bi ostavio vitr namaz da je griješan. Velika, velika većina islamskih učenjaka smatrala je da je vitr namaz koji se klanja nakon jacije, da je potvrđeni sunnet, što znači da čovjek, inša bizna, trebao bi da se potrudi mnogo, da klanja vitr namaz, alako bi ga iz određenih razloga izostavio, inša nije griješan. Bilo je učenjaka, od kojih je jebu Hanife, rahmetullahi alihi, smatrao je da je klanjanje vitr namaza važib. U svakom slučaju, u mnogo hadisa, Allah poslanik alihi salatu wasalam, kada govori o namazima, kaže, ovom ummetu je propisano, pet dnevnih namaza u toku dana i noći. S druge strane, ako pogledamo u vjerodostojne hadise koji bilježi Buhari i Muslim, vidjećemo da je zabilježeno da je Allahu poslanik klanja witr namaz na Jahalici. Pa nam to ukazuje da witr namaz nije na stepenu, nije na stepenu farza niti važiba, ali isto tako to o, mnogi drugi argumenti ukazuju da je witr namaz na jednom visokom stepenu pohvalnosti vitr namaz je na jednom visokom stepenu pohvalnosti, ali je poteško, poteško je kazati da je to na stepenu važiba ili na stepenu, eh, hajde da kažemo, farza. Čovjek vjernik musliman trebao bi se maksimalno truditi da dosta pažnje posvjeti ovom namazu, vitr namazu, ali ako bi u datu momentu taj namaz i izostavio inšaldu, bo se nadamo da nije griješan. <clears throat> Kaže se u prvom hadisu, 1132. hadis od Ali radijallahu talanu se prenosi da je kazao, vitr namaz nije poput obaveznih farz namaza, ali ga je Allahoposlanik Ali se letu veselan preporučio rekavši, u je Allah jedan i voli neparnost, pa stoga klanjajte vitr namaz o sljedbenici Kur'ana. Sam Ali radijallahu talanu kao da je on napravio tu razliku i kaže Allahoposlanik je preporučio vitr, ali vitr nije na stepenu i ikindije sabaha i tako dalje. Tako da, ove riječe ali radi Allahu ta' ranhu kaže se u njima, vitr namaz nije poput obaveznih farz namaza, ali ga je Allahu poslanik preporučio rekavši, u je Allah jedan i on je neparan, pa s toga klanjajte vitr namaz o sljedbenici Kur'ana. Pa znači, imame Nevi Rahmetullah i Alihi citirao je izjavu imama odnosno Ali radijallahu ta'ala anhu a s druge strane Ali radijallahu ta'ala se pozao na hadis Božije poslanika alaihi salatu wa salam u kojima Allahu poslanik alaihi salatu wa salam preporučuje da se vitr namaz klanja kada u pitanju vitr namaz vjernik bi trebao da zna da nakon klanjanja jacije namaza nastupa vrijeme kada se može klanjati vitr namaz i to vrijeme traje sve Do nastupanja zori, ne do učenja ezana, pošto u velikom broju e, slučajeva, pogotovo u našim podnebljima, ezan se ne uči na početku namaskog vremena sabaha, već se uči malo poslije. Pa je znači veoma bitno zapamtiti da vitr namaha se može klanjati od klanjanja jacije, pa sve do nastupanja zori, odnosno početka nastupanja sabahskog e, vremena, a odnosno sabah namaza. Jedno to pitanje koji lijepo znati a to je mi svi znamo da čovjek kada mu safir dozvoljeno je da spoji namaze podne i kinija se mogu spojiti ili u kinijskom vremenu ili u podnjemnom vremenu, a isto tako akšam jacija se mogu spojiti ili se klanjati u akšamskom vremenu ili u jacijskom vremenu. Pa ako spojimo akšam jaciju u akšamskom vremenu, da li nakon što smo klanjali akšam jaciju spojeno možemo odmah klanjati i vitr ili moramo čekati da nastupi jacijsko vrijeme tačno je ispravno, inša Allah, da čovjek koji je musafir ispojio je jaciju zajedno u akšamskom vremenu, da on može spojiti sa njima i vitre, zašto zato što ako nam za gospodar zemlje i nebesa dozvolju da farz namaz pomjerimo i da ga klanjamo znači zajedno sa drugim farzom onda je mnogo, mnogo prioritetnije i da kažemo logičnije da je dozvoljno pomjeriti i vitr namaz znači klanjati ga zajedno sa akšamom akšam, pajacija, nakon toga vitr i nakon toga čovjek može ili ići svojim poslom ili eventualno leći da spava. Pa znači vraćamo se kada u pitanju vrijeme vitrna maza, može se klanjati od klanjanja jacije pa sve do nastupanja sabaha. To je znači period u kojem se može klanjati vitrna maza. Vidjet ćemo poslije iz irodosnog argumenta da je najbolje klanjati pred saba. Rekli smo ako bi čovjek spajao akšam i jaciju u akšamskom vremenu da inšala može zajedno sa njima spojiti i vitr namaz. Kaže se u hadisu 1130 i trećem hadisu da ha iši a išala di Allah ta'ana supruga Boži i poslanika kaže Allahu poslanik alih salatu wa salam klanjao je vitr namaz u svaku doba noći i na početku i u sredini i na kraju noći. A neposredno prije smrti klanjao ga je pred samu zoru. A iša, radiju Allahotu Arana, supruga Božije poslanika, kaže Allaho poslanik imao je različite običaje. Pa nekada je klanjao vitr namaz na početku noći. Klanja jaciju, klanja vitr, pa legni spavati. Nekada je klanjao u sredini noći, a kaže nekada je klanjao i pred sabah, ali pred kraj svoga života većinska praksa Božije poslanika, alihi salatu wasalam, u pogledu vitr namaza je bila da je klanjao vitr namaz prije sabaha. Jurodostojni argumenti potvrđuju da je to najbolje vrijeme. Allaho poslanik ali se letu osalam kaže doista uzvišeni Allah vaš gospodar svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i govori ima li neko da nešto traži, ima li neko da moli za oprost pa da mu oprostim. Pa je znači to najbolje vrijeme u kojem čovjek može da klanja vitr namaz. Za one vidjet ćemo poslije iz Jurodostojna disa koji znaju da mogu ustati. Ako je čovjek umoran ili ima problema sa ustajom na noćni namaz, onda je bolje da klanja odmah vitr kada krini spavati i inša Allah bizna time ispunio ono što se od njega očekuje. Znači iz ovog hadisa, 1133. hadisa da Aiša, radijalahu ta'anama, vidimo, hadis biraži inače Buharija i Muslim, da se vitr namaz može klanjati od akšama, od odjacije pa sve do nastupanja zori. I poslanik nekada klanjao, odmah poslije jaci je nekada je, znači, malo odspavao pa bi ustajao, klanjao bi, a nekada bi klanjao pred sami sabah namaz. Svakako, definitivno, najbolje vrijeme za one koji mogu ustati, jeste vrijeme prije, e, znači, sabaha, jer je to vrijeme u kojem se uzviše ni Allah, gospodar zemlje i nebesa, spušta na, na ovo dunjaličko nebo. Vjednih čovjek bi trebao da koristi te privilegije, te prilike, Vrijeme kada uzvišeni Allah silazi na dunjaličko nebo, spušta se, da čovjek iskoristi, da u tom vremenu bude od onih koji moli Allaha Đelešanu za oprost griha. U 1134. hadisu od Ibnu Omera radijallahu ta'alanu se prenosi da je Allah poslanik a.s.a. rekao neka vaš zadnji namaz koji ćete klanjati u noći bude vitr namaz. Neka vaš zadnji namaz koji klanjate u toku noći budu vitre. Pa je znači sama riječ vitr znači neparno, pa čovjek znači tim svojim vitrama kao da, hajde da kažemo jednu ruku, završio je svoje dnevni na file. Ovaj hadis je jasan da je preporučeno i lijepo da čovjek ako već želi neku na da klanja u toku noći, onda treba da klanja na filu, na kraju na file će klanjati jedan rekjat koji će biti kao vitr i završetak njegovih dnevnih nafila pa je znači propisano i lijepo pohvalno je na čovjek koji nakonjaci želi da klanja određeni nafile dobrovoljni namaz, onda treba da klanja dva po dva, 2, po dva, nakon toga kada, hajde da kažemo osjeti da više ne može, klanjaće samo još jedan rekjat i to su te vitre, vitr namaz, kojim će on završiti svoju dnevnu nafilu. Radijeći po ovom hadisu kojim Allah poslani, kaleh salatu wasalam, kaže, iđe alu ahira salatikum bilejli vitra, neka vaš zadnji namaz, koji ćete klanjati u noći, bude vitr namaz. <kuh> Nakon toga u 1136. hadisu od Aiša radijallahu taljana nastoji, da je Allah poslanika klanjao noći namaz a ona bi ležala ispružena ispred njega. Kada bi mu ostao još samo vitr namaz probudio bi je pa bi ga i ona klanjala hadij izbilježi imam muslim. U ovom hadisu Aiša radijallahu taljana prenosi dio poručne atmosfere Božije poslanika sa njegovim suprugama pa kaže Aiša Da bi ona ležala, kuća Boži i poslanika i sobe njegovi supruga su bile izuzetno male, čak u nekim hadisma stoji Jaiša kaže kada bi klanjao Boži poslanik ja bi ležala ispred njega, nema gdje drugu ležati. Pa on kada bi išao na seždu kaže dodirnuo bi me i ja bi pokupila svoje noge, on bi činio seždu, kada bi on ustao da klanja ponovo ona bi opet pružila noge, znači sobe supruga. Žena Božjeg poslanika su bile izuzetno malehne i to isto ga vidimo koliko je oskudno živio Allah poslanik. Po ovom hadisus to kaže iša Aisha bi ležala Boži poslanik bi klanjao, pa kada bi završio on svoj dio noćnog namaza i ostale su samo još vitre pred sami saba, tada bi on i probudio svoju suprugu Aisha da i ona klanja noćni namaz, odnosno da klanja vitre. Svakako iz ovog hadisa, kao i mnogih drugih hadisa vidimo kakav je porodični ambijent bio u kući Allahov poslanika, alejselatu ve selam, da to bila kuća u kojoj se veličao Allah subhanu wa ta'ala, u kojoj su se poštovale Allahove subhanu wa ta'ala granice, u kojoj je muž budio svoju suprugu na noći namaz. Iz toga svega svi mi bi trebali da naučimo jednu veliku lekciju, a to je da supružnici ako u životu žele sreću, blagoslov, beričet, zadovoljstvo, Onda treba međusobno se podpomažu na putu pokornosti Allahu, pa supružnici zajedno treba da klanjaju namaz, da ponekad zajedno posti, da ponekad zajedno dadnu sadaku, da zajedno ako mogu da obavi hađ ili umru, da zajedno posjeti određenog bolesnika, da zajedno obilazi rodbinu i tako dalje. To je ono čemu nas uči islam, da se supružnici međusobno pomažu u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa U gradoslju nad isma je došlo da je Allah poslanik alih saratu salam kazao Allah neka se smiluje čovjeku koji klanja noćni namaz pa probudi svoju suprugu, pa ona ne želi da ustani pa on uzme ušak u vodi, pa je poškropi i popršće po licu, kako bi ona ustala i obrnuto. Allah se smilovao supruzi, koja klanja noćni namaz, pa zovne muža, pa on ne ustane, pa ona uzme vodi, pa ga popršće po licu. Pazite, ovo su velike stvari, koliko bi trebao da bude poročni ambijent, lijep u jednoj kući, da žena smije poprskati svoga muža po licu, jer zna zna da ga zove onome što mu koristi i na Dunjaluku i na hiretu i obrnuto da muš smije poprskati vodom svoju suprugu po licu, želji da ustanu pa da zajedno klanjaju namaz i definitivno kada bi mi tako svoje kuće, hajde kažem, organizirali definitivno, definitivno velikog hajra i velikog beričeta i velikog blagoslova bi osjetili u našim kućama. Nakon dakle, toga u <clears throat> 1138 hadisu od Đabira radijallahu ta'ala anhu stoji da Allah poslanika rekao onaj ko se pribojava da neće ustati pred kraj noći neka vitr namaz klanja na njenom početku a onaj ko se nada da će ustati pred kraj noći neka vitr klanja pred kraj noći jer je namaz krajem noći jer namazu krajem noći prisustuju posebni sjedoci i to je bolje Allah oposlanika ali se letu eseram ovdje daje instrukcije svome ummetu kada je bolje da klanjaju vitre namaz pa kaže Allah oposlanika ali se letu eseram onaj ko se pribojava da nije će ustati onaj ko se pribojava klanjao je čovjek jaci u namaz klanjao je poslije jaci je potvrđene sunnete i sada razmišlja da li da klanjaju vitre ili da odgodi i da i klanja pred saba Pa Allah poslanik mu daje odgovor, znači imamo ljudi koji su se u toku dana umorili ili imate ljudi koji jednostavno pogotovo ljetni period, kratka je noć, jednostavno teško je ustati na noć i namaz. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu je oni ljudi koji se pribojavaju neće moći ustati, onda ne klanjaju vitr namaz prije nego što legnu spavati. A oni ljudi koji se nadaju i očekuju, imaju naviku, nisu možda umorni ili noći nisu kratke, onda je, kaže, bolji da odgodi, sa, da klanjaju vitr namaz pred saba, jer, kaže, to je namaz kojim prisustuju svjedoci, meleki prisustuju, i, znači, to je jedna dodatna odlika ovog, ovog namaza kada se klanja da je to namaz, e, čim klanjanju prisustuju meleci, a svi mi znamo kakva su to stvorenja. Kada su pitanju vitre, lijepo je da čovjek zna da, da ako pogledam praksu Allaho poslanika, ali se i njegov život, mnogo je argumenata koji su prineseni o samom vitre namazu, pa ćemo vidjeti da u vjerovstvenim hadisima Allaho poslanik dopustio i spomenuo da se vitre mogu klaniti samo jedan rekjat. Znači primjer radi čovjek klanja dva rekiata, dva rekiata, dva rekiata i kaže ne mogu više, e sad idem još samo da klanjam jedan rekiat vitr namaza i leću spavati. Pa se vitre mogu klanjati jedan rekiat. Vitr namaz se može klanjati tri rekiata. Bitno je znači samo da bude i neparno. Jedan rekiat, tri rekiata pet rekiata, sedam rekiata, devet rekiata, može i jedanest, svakako može i više, ali Boži poslanik, ali i se lajatu selam, nije običavao klanjati više od 11 rekiata. Tako da, čovjek, vjernik, treba ovdje zna da u islamu, kada su u pitanju vitr, kada su u pitanju vitr namaz, postoji određena širina. Primjera, radi podni namaz, se klanja četiri rekiata farza i ne može se ni dodati, ni oduziti. Dok kada u pitanju vitar namaz tu postoji jedna velika širina, pa čovjek će klanjati shodno svojoj mogućnosti, svome imanskom stanju, shodno umoru, shodno raspoloženju i tako itd. Može klanjati jedan rekiat, može klanjati tri rekiata, može klanjati pet rekiata, može klanjati sedam rekiata, može klanjati 9, može klanjati jedan neest. Definitivno, najlepši način klanjanja vitara ako se klanja više od jednog rekiata jeste 2 po dva. Mi radostno Adisu Allahu kusani kalej selam kaže salatul leili mesna mesna noćinama se klanja 2 po dva. klanjamo dva rek'ata pa predamo selam klanjamo dva rek'ata pa predamo selam klanjamo dva rek'ata pa predamo selam nakon toga kada više ne možemo klanjati onda još ustanemo klanjamo jedan rek'at i na taj način smo mi završili svoj dnevni ajde kažimo svoje dnevni namaze i nakon toga idemo na spavanje <clears throat> Isto tako lijepo je znati kada u pitanju vitre namaz, ako bi se desilo da čovjek odgodi vitre zapred saba. Čovjek prije što kreni spavati osjeti se da, da, da inšalabizna mogao bi ustati i pripremi dali li mobitel da li sahat ili na bilo koji drugi način i jednostavno desi se nije ustao. Prespavao je. Šta će čovjek tada uraditi? Kažu islamsku čenjaci shodno opet svjerovostim nad isma Božeg poslanika, ali i selatu wasalam da čovjek Ono što ima običaj, većina nas ima svoj neki običaj u pogledu vitara. Neko klanja uvijek jedan, neko tri, neko pet, neko sedam. Kažu islamski učenjaci, shodno onom je što je naš običaj sutra dan od sabaha, od izlazka sunca pa do podne klanjaćemo toliko rekjata i na to pridodati jedan rekjat. Pa primjera radi osoba koja često klanja vitar namaz tri rekjata. Odlučila je da jedne večeri ustane klanjati vitr namaz pred saba. I Allah je dao da ne ustane, prespavao je, šta će ta insan uraditi? Sutra će, u periodu kada sunce iziđe od sabaha, pa do predpodni klanjati četiri rekijata na fili. Pošto je njegov običaj da klanja tri, on će nato dodati još rekijat. Onaj ko kontinuirano klanja pet rekijata vitre namaza, on će sutra dan klanjati šest ako je izostavio vitre. Vidjeli smo u prethodnom hadisu, jednom od prethodnog hadisa, da Allah poslani kaže učinite <kuh> da vaš zadnji namaz koji klanjate budu vitre. Šta bi se desilo ako bi čovjek primjera radi, legao, odnosno klanjao vitr prije spavanja. Jednostavno čovjek je bio u datu momentu malo umoran i odlučio da klanja vitr namaz prije spavanja. Legao je spavati i jednostavno hajde da kažemo odmorio je se, prije sabaha se probudio, da li može klanjati još neku na filu. Ispravno je inšallah da čovjek može klanjati Nakon što je već klanjao na vitr namaz, a prije sabaha. Poslanik jeste rekao, učinite vaš zadnji namaz, nek budu vitre. Definitivno. Mi smo mislili da nećemo ustajati, klanjali smo vitre, legli smo spavati. Naspavali smo se, ustali smo prije sabaha, imamo želje, imamo Uh, hajde kažemo tijenja, da klanjamo na fili čovjek će samo ustati, abdestiti, klanjati 2 po dva, dva po dva koliko hoće. Neće više klanjati vitre namaz, jer Boži postanik Ali Selam je kazao nemojte u jednoj noći klanjati vitre 2 puta. Nemojte u jednoj noći klanjati vitre 2 puta. Tako da ponavljamo, ako bi se desilo da čovjek klanja vitre prije spavanja, nakon toga jednostavno iz određeni faktora i razloga. Čovjek ustane i želi da klanja još na file, onda će klanjati dva po 2 dva, dva po dva, predavajući selam, koliko znači ima snage, tjenja i volji. To su, braćama draga i cijenje sestre, određeni najosnovni propisi koji bi čovjek vjernik trebao da poznaje, a koji se vezuju, inšallah, za ovo poglavlje, poglavlje Vjetre namaza. Nakon toga, u 206. poglavlju, kaži imam nevevi, duha namaz, njegova vrijednost, broj rekjata i posticanje na ustrajnost i rodovno klanjanje ovog namaza. Nekoliko stari opet možemo uzeti i samog naslova ovog poglavlja. Kaže, imam nebevi, duha namaz. Kao da kaže o muslimanu koji čitaš, knjigu Rijadu Salihin, ovo poglavlje je specializirano, u njemu ćemo ti govoriti o jednoj vrsti novoj na file koja se zove duha namaz, a koja se klanja u periodu nakon što sunce iziđe i odskoči, znači petnaestak minuta, pa sve do pred podni namaz. U toj velikoj šupljini od nekih 7 sati pa do, do 11 sati imamo period kada možemo klanjati posebno na filu koja se zove Doha namaz. Pa kaže imam na vevi u 206. E, poglavlju Doha namaz, njegova vrijednost. Znači mi ćemo ti očita ocu ovije knjige Rijadu Salihin u ovom poglavlju spomenuti određene argumente koji ukazuju na vrijednost klanjanja Doha namaza. Pa nastavlja, kaži, broj rekijata, govorićemo koliko rekjata se može klanjati duha namaz i na kraju, podsticanje na ustrajno i kontinuirano klanjanje ovog namaza postoji kod određenih učenjaka razilaženje da li se duha namaz može klenjati svakim danom. Pa ima Meneve i ovdje, kao da kaže, i posticanje na ustrajno i redovno klanjanje ovog namaza, kod njega provladava mišljenje da čovjek musliman može, nije obaveza, ali može Svaki dan da klanja duha namaz. Svaki dan može da klanja duha namaz. Kaže se u jednom vjerodosnovnom hadijsku koji govori o vrijednosti duha namaza. Kaže Allahu poslanik Neće ustrajavati na duha namazu osim onaj koji je pokajnik Allahu. Znači, Jedna od osobenosti osoba koje kontinuirano klanjaju duha namaz jeste da su to osobe koji su ewwabi, pokajnici, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju, u 1139. hadisu od Ebu radi Allahu ta'ala se prenosi da je kazao Moj prisni prijatelj Mohamed, alaihi salatu wa salam, oporučuje me da svakom mjesecu postim tri dana Da klanjam dva rekata duha namaz i da klanjam vitr namaz prije nego što odim spavati. Hadis Mirži Buharija i muslim. Ebu Hurira radijallahu ta'ala anhu govori da je njemu njegov veliki prijatelj, prisni prijatelj, a njegov najbolji prijatelj bio Mohamed, aleyhi salatu wasalam. Mohamed da mu je oporučio tri stvari. Pa kaže, oporučio mi je da u svakom mjesecu posti minimalno po tri dana. Poznato je da u islamu svako dobro djelo se Nagrađuje desetorostruko. Pa kada čovjek tri dana posti u jednom mjesecu puta deset, jer se dijela desetorostruko nagrađuju, kao da je postio cijeli mjesec. Pogledajte kako Islam lijep, kako Islam savršen, kako je Islam jednostavan. Postiš u mjesecu tri dana, kod Allaha, dobijaš za svaki dan desetorostruku nagradu i kao da si postio cijeli mjesec. Kaže, tu je prva stvar koju mi oporučio moj prisni prijatelj Muhammed a.s. Druga stvar oporučio mi je da klanjam duha namaz. To je bila oporuka Božeg poslanika Ebu Hureri, a svakako Ebu Hurere to prenosi nama, pa je to oporuka i cijelom umetu. I kaže na kraju Ebu Hurere, radi Allah, oporučio me moj Prisni prijatelj, da ne idem spavati prije nešto klanjam vitre. Allahopostanik između ostalog je preporučio da vitr namaz klanja prije spavanja. Mi smo na početku već kazali da se vitr namaz može klanjati u periodu odjacije pa sve do nastupanja zore. Ali evo vidimo u ovom hadisu i rekli smo da je čak bilo i hadisa vjerodostojni kojima je iša. Kaže Allahopostanik je znao klanjati vitr namaz na početku večeri. Allahopostanik je oporučio Ebu Hureiri da vitre klanja Prije nego što legni spavati. Pa vidimo u ovom hadisu koji definitivno ukazuje na vrijednost duha namaza, a i ukazuje da je taj namaz e, propisan u islamu. Kada mi neko sada došao i kaže ne postoji u islamu namaz koji se zove duha namaz. Pa mi onda želeći da dokažemo da postoji taj namaz, kažemo dobro, evo hadis koji bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hureyre, Allaho poslanik mu je oporučio tri stvari svakako, kada Allaho poslanik oporuči nekom stvar nekom ashabu, ona se odnosi i na ostani dio umeta osim ako je Boži poslanik striktno kazao da se to odnosi na njega. U ovom slučaju to nije znači pa ovaj hadis se odnosi i na sve nas, pa insan vjernik bi trebao da se trudi da u svakom mjesecu postoji tri dana da se trudi da bude od onih ljudi koji klanjaju duha namaz, isto tako da znači redovno klanja vitr namaz, a rekli smo u pogledu vitr namaza da insam koji može da odgodi vitr namaz bolje je vitr namaz klanjati u posljednjim satima večeri. Nakon toga hadis od Ebu Zara 1140. hadis 1140. hadis od Ebu Zarara, radijallahu ta'an sprenosi da vi rovjesnih, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, u svakom danu u kojem osvanite, na svaki zglob i kost svako, svoga tijela, treba podijeliti sadaku. Prva konstatacija, kaže Allah poslanika alaihi se sallatu wa svaki dan, svaki dan <clears throat> u kojem vi osvanite, za svaki zglob, Za svaki izglob kojeg mi imamo u tijelu i za svaku kost trebalo bi udjeliti sadaku kao vid za hvalnosti uzvišnom Allahu što nas je stvorio u najljepšem obliku. Pogledajte kako je ljudsko tijelo, kako je, hajde da kažemo, precizno, kako je lijepo, kako je savršeno. Pa kaže Allaho poslanik trebalo bi svaki dan za svaki izglob da udjelite sadaku. Pa nastavlja Allaho poslanik i onda... Pojašnjavajući svome umetu da pojam sadake je mnogo širi nego što to mi mislimo. Mi dosta puta mislimo da je sadaka samo da čovjek izdvoji dio imetka i da ne, nekom siromahu. U islamu pojam sadake je mnogo širok, odnosno jednom riječu kazano svako dobro djelo je islamu sadaka. Pa čak i zikriti spominjati Allaha sadaka. i sadaka, ukloniti granu s puta je sadaka i pomoći čovjeku njegovim nekim poslovima je sadaka, skloniti nešto što smeta ljudma sa puta je sadaka. Znači pojam sadaka je mnogo širok do te mjere. Ili je par riječi da sretniš komšiju i da mu kažeš kako je komšija, jeste li se naspavali, kako su vam djeca, lijepa riječ je sadaka. Pačak suzdržati se od toga da ljude ne vrijeđaš i to je u islamu sadaka. Pa u islamu pitanje i termin sadaki mnogo, mnogo širok pojam. Pa kaže Allah poslanik, u istinu sadaka svaki izgovor tesbiha riječi Subhanallah. Kada god rekneš Subhanallah, to se ubraja da si udjelio sadaku. Svaki tahmid, elhamdulillah, je sadaka. Pa znači svako subhanallah sadaka. Svako elhamdulillah sadaka. Svaki tahlil la ilaha illallah je sadaka. Svaki tekbir je sadaka. Znači svaki zikr koji kažemo subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber je kao udjeljivanje sadaki. Allah uposlanik ide dalje. Pa, pojam sadake još proširuje pa kaže Allah uposlanik a.s.w. Sadaka je naređivati da se čini dobro. Sadaka je odračati od zla. Znači, kada čovjek nekom i preporuči da nešto uradi lijepo, i to je sadaka. Spriječiti činjenje loših dijela, i to je u islamu sadaka. A sve to zamjenjuje i nadoknadjuje klanjanje dva rekaeta duha namaza, hadis, hadis bilažima muslim. Nakon što je Allah postani konstatirao na početku da za svaki izglob treba dati sadaku, Za svaku kus treba dati sadaku. Nakon toga je pojasnio da je pojam sadake mnogo širok. Svaki zikr veličanja Allaha, tekbiranje, znači je sadaka, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla je sadaka, ali kaže Allahu poslanik: Sve to može zamijeniti dva rekata duha namaza, pa čovjek ako želi znači da ispuni svoje neke Obaveze prema gospodaru, to što nas je stvorio u najljepšim obliku, kada klanja dva reke ata, duha namaza, on je sve to, hajda kažemo, ispunio i završio. Pa nas ovaj hadis definitivno na jedan lijep način postići da budemo zahvalni Allahu Đelešanu na njegovim blagodatima, na njegovim njemetima. Najbolji način zahvalnosti Allahu jeste da koristimo Allahuve blagodati na halali dozvoljen način. Jedan od tih način jeste da čovjek u periodu nakon što iziđe sunce pa do predpodni namaz klanja dva rekata duha namaza i na taj način se on zahvalio i odužio svome gospodaru zbog toga što ga je stvorio u najljepši obliku ljuku. Nakon toga, nakon što nam Imam Ennevi citirao je nekoliko argumenta koji govori da je duha namaz propisan i da ima svoje vrijednosti u islamu, prelazi Imam Ennevi, hajde da kažemo na drugi hadise koji nam govori, dobro, evo sada kada smo shvatili mi kao muslimani, čitali smo knjigu, shvatili smo da je u islamu nešto pohvalno i lijepo klanjati duha namaz, A vidjet ćemo da postoji još drugi hadis koji govori o vrijednosti toga. primer radi, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, onaj ko klanja sabah namaz u džematu. Pazite dobro, ovo je jedan interesantan i lijep hadis. Ko klanja sabah namaz u džematu. Nakon toga ostane u džami i ostane na tom svom mjestu, spominje Allaha dok sunce iziđe. Pogotovo u našim krajevima, pošto kod nas se prakticira nefijski mezeb, znači sabah namaz se klanja pa bukvalno pred izlazak sunca na pola sata. Znači čovjek treba da sjedi do izaska sunca i da nakon toga sačeka 15 minuta, jer je to period, taj period izlazaka sunca je period kada je zabrajno klanjati na filu. Znači čovjek treba sačkati neki svega 45 minuta od klanjanja sabah namaza. I klanja, kaže Allahu poslanik, ali se letu se nakon toga dva rekiata. Idemo iz početka. Kaže Allahu poslanik, ko klanja sabah namaz, nakon toga ostane na tom mjestu, sjedi i spominje Allaha, zikri, uči Kur'an. Nakon toga, kaže Allahu poslanik, čeka da iziđe sunce, da oskući i klanja dva rekiata. On će imati, kaže Allahu poslanik, nagradu obavljenog hađa i umri nagrada hađa i umri i kaže Allahu Pusanik potpuno, potpuno, potpuno Allahu akbar Allahu akbar ne možemo otići na hađ ne možemo otići na umru ili smo obavezni, ili nemamo novca ili zdravstveno nismo kažemo mogućnosti evo na mogućnosti da zaradimo nagradu Pazite, ne mora znaći da čovjek neispravno je to razmišljanje. Ostanem jedan dan do izlaska sunca, klanjam dva rekata ja i više ne mora ići na hađ. Ne, već imamo nagradu hađa, obaveza hađa i dalje ostaji. Ali imamo nagradu hađa osoba koja klanja sabahu džematu. Potom ostani, sjedi i uči Kur'an veliča Allaha. Potim, potom čeka da iziđe sunce, da oskoči 15 minuta od horizonta, klanja dva rekiata, ima nagradu hađa i umri potpuno, potpuno, potpuno. Zato kažem, nakon što smo mi shvatili kolika je vrijednost u islamu klanjati duha namaz, dolazimo do toga da postoji pitanje, pa dobro, evo ja bi sutra da klanjam duha namaz, kada da klanjam i koliko da klanjam. Kada je u pitanju vrijeme, rekli smo, da čovjek treba da zna vjernik da u periodu od izlaska sunca i dok sunce oskoči od horizonta je zabranjeno klanjati na filu namaz, a to je taj neki period od 15. maksimalno 20 minuta. Pa će čovjek vjernik sačekati da sunce iziđe i da oskoči od horizonta 15 minuta i tada nastupa vrijeme kada može klanjati duha namaz, pa sve 15-20 minuta pred podni namaz kada je opet, kada sunce bude u zenitu, zabranjeno je klanjati na filu. Pa je vrijeme duha namaza, ovako kako smo spomenuli. Koliko se može klanjati duha namaz, može se minimalno klanjati dva rekiata. Rekli smo, Vitar namazek može klanjati minimalno jedan, duha namaz se može klanjati minimalno dva rekiata. Može se klanjati 4, šest, 8, 8 je najviše što je zabijelježeno od Božijeg poslanika, ali nije zabranjeno i više je klanjati. Kada bi čovjek bio raspoložen, otišao je primjer radi u Medinu. Ili je u Meku i došao je u 7 ili 8 sati, došao je u džamiju Božijeg poslanika, učio je Kur'an i jednostavno osjetio je želju, tijenje, volju da klanja na filu. Pa je klanjao dva rekeata, mogu još, pa je klanjao dva rekeata, mogu još, mogu još, mogu, može klanjati 20 rekeata. Ono što je najviše zabilježeno od Božijeg poslanika jeste da je klanjao osam rekiata, ali to nije ograničenje, već je najviše što je zabilježeno. Čovjek, ako bi osjetio, hajde da kažemo, rahatluk, ako bi osjetio volju, tijenje, želju, da klanja i više od osam rekiata, inšalab, biznila nema u tome ništa loše, minimalno rekli smo, duha nama se može klanjati dva rekiata. Najlepši je klanjati dva rekjata pa predati selam. Znaci za osobe koji bi voljeli da klanjaju više rekjata, kažemo klanjaj dva rekjata, predaj selam, pa ustani ponovo, Allahu ekber i opet dva rekjata i tako dalje. Standardno, znači bez ikakvih nekih sikirancija i filozofiranja. Čovjek je došao hoće da klanja duha namaz. Na vaktiji piše sunce izlazi u 7:20 u 8 sati dođi, odi abdesti, stanje na pastekiju, Allahu ekber. Sama činica da je u 8 sati otišao da abdesti, u njegovom srcu je namjera želim da klanjam duha namaz. Došao je, klanja standardno, znači kako se klanja i sabah namaz ili bilo koji drugi dvorekjatni namaz, nakon toga, nakon dva rekiata, predaj selam. Ako ima htjenja, želje, volje, Klanja klanjaće još dva još četiri, još šest i tako dalje. U hadisu kojeg bilježi imam muslim, hadis 1141. od Aiši, Aiša kaže, Allaho poslanik, selam, klanjao bi četiri rekjata duha namaza, pa bi dodavao onoliko rekjata koliko je to Allah tio. Allaho poslanik bi klanjao četiri, Pa bi još dodavao. Dodavao bi, znači, koliko bi mu Allah subhanu wa ta'ala olakšao da u tom momentu on iklanja. Pa smo kazali, znači, da broj duha namaza, kada je najveći broj, nije definisan, a najmanji broj je definisan da ne može biti manji od dva rekiata. <tuh> <tuh> Fatima bint Ebu Talib radi Allahotena, poznata kao Umu Ahani, kazuje Otišla sam kod poslanika alihi salatu o seram na dan kada je osvojena Mekka i zategla ga kako se kupa. Kada se okupao, klanjao je osam rekata, a to je bio duha namaz. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači u ovom hadisu vidimo jasno od ashabike koja se zvala Ummu Hani, Fatima bint Ebi Talib, da je u danu kada je Allah u poslaniku ušao u Mekku Kada je osvojena Mekka, Allah poslanik se istuširao i nakon toga je klanjao osam rekiata duha namaza. To je znači najveći broj koji je zabilježen od Božih poslanika kada je klanjao duha namaz. Nakon toga u 7 poglavlju kaže imam nevi duha namaz dozvojno je klanjati period od izlaska sunca pa sve dok ono ne prijeđi polovinu neba. A najbolje ga je klanjati prije podnije kada, kada je vrućina najžešća. Ima me nevi sada u ovom poglavlju želi da nam pojasni kroz irodostljene hadise kada se može klanjati duha namaz i kada je najbolje klanjati. Kao što smo za vitr namaz kazali da se može klanjati od jacije, pa sve do pojave zori, a da je najbolje klanjati pred zoru. Tako i duha namaz ima svoje vrijeme, a ima i kada je najbolje vrijeme. Pa se duha namaz može klanjati, rekli smo, od izlaska sunca kada sunce oskoči iznad horizonta, Znači 20 dvadesetak minuta od izlaska sunca, 15 ili 20 minuta, pa sve 15-20 minuta do pred podni namaz. Ali ga je najljepši i najbolji i najsevapnije klanjati pred završetak njegovog vremena. Arapi su to definisali tako je došlo u hadisma Božeg poslanika kada se već sunce toliko jača. Kada, kada pjesak i kamenje toliko postane vruće, da mlade deve, čiji papci još nisu ozdol, znači zadebljali se, one više ne mogu hodati im je vruće. Kada imate devu koja je ostarila, ona godinama kada hoda, njezini papci ozdol, znači bukvalno, postanu debeli i nemaju osjećaj, Ona može hodati i po vreloj pustinji. Dok mlade deve, koje su se tek, hajde kažemo, otelile, one jednostavno njihovi papci su mehki, nježni i one ne mogu odati kada je vruće. Pa je Allaho poznanijek rekao da kada dođe vrijeme da deve mlade počne i kamenje pržiti one ne mogu legnu zbog vrućine tada je najbolje vrijeme, a kažu islamsko činjaci da je to znači nekih pola sata od prilike prije podne namaza pred sami isteg vremena u kojim se može klanjati doha namaz. Prvom hadisu stoji 1143. Zeyd ibn Erkam radi Allahu prenosi da je vidio neke ljude kako klanjaju duha namaz. Ovaj ashab Zeyd ibn Erkam vidio je ljude kako odmah nakon što je sunce oskočilo i znači uzdiglo se iznad horizonta, ljudi su požurila klanjaju duha namaz. Svakako ashabi u mnogim pitanjima su bili željeli su vrhunac. Pa ovaj ashab kaže zar oni ne znaju da im je duha namaz bolje je klanjati u drugom vremenu a ne sad. Uistinu je Allahov poslanik alihi salat u selam rekao namaz e Klanja se u vremenu kada pjesak počne pržiti papke devčadi, mladih deva. Znači va ovaj ja sab, pogledajte koliko su asabi bili precizni. Pogledajte koliko su bili istinska braća. Znači danas danam je da nam je videti čoveka kada klanja duha namaz bez obzira kad da ga klanja. Oni kada bi vidjeli jedni drugi, a ima nešto što je bolje od toga, oni su jedni drugima prenosili, pa kaže ovaj Asav kada je vidio ljude koji klanjaju duha namaz u prvom namaskom vremenu, kaže zar oni ne znaju da ima nešto što je bolji, pa kad su ga upitali a šta je to bolje, on je kazao namaz euabuna pokajnika, to je namaz koji se klanja u periodu kada sunce, znači bude pred sami dolazak na polovinu neba, kada znači toliko jača sunce da počne pjesak pržiti mladi deve koji ne mogu više hodati po njemu. Pa su to islamski činjaci danas pretvorili ove neke današnje naše e, mjere za vrijeme poznate da je to otpriliki pola sata prije nego što nastupi podni namaz. Nakon toga, nakon što smo vidjeli da duha namaz ima svoj početak vremena, ima kraj i da se može klanjati kada god, ali da je najbolje klanjati znači na isteku ovog vremena duha namaza. Nakon toga, kaže, imam Nevevi u 208. poglavlju, podsticanje na klanjanje dva reke Atatahijetul Meščida. Prvo poglavlje, odnosno prvi dio naslova, da imam nevi kaže o vi muslimani koji čitate moju knjigu Rijadus al Alehin, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju da čovjek vjerni kada uđe u džamiju, treba bi prije nego što sjedne i klanjati dva rekiata, pozdrav džami, respekt prema džami, da čovjek ne sjeda dok ne klanja dva rekiata, nažalost, Moramo konstatirati da živimo u vremenu kada veliki broj ljudi udaljuje se od ovog suneta Božij kosanika, riz se, to se pa ćemo vidjeti da ljudi kada dođu u džamiju sjedaju bez da klanjaju dva rekata. Pa kaže imam neve mi u naslovu podsticanje na klanjanje dva rekata tehitul mescida. Nakon toga nastavlja i kaži, pokuđeno je da se u bilo kojem vremenu po ulasku u džamiju sjednje prije nego se klanjaju dva rekata namaza bez obzira na to dal se radilo tehitul mescidu farzovima, pritvrđenim selima i nekim drugim namazima. Imam neve rahmetullah i alihi, Allah najbolje zna iz ovog njegovog e, naslova, da se vidjeti, da je smatrao da se tehijetun meščit klanja kada god da uđemo u džamiju bez obzira, pa makar ušli u džamiju u periodu kada je opća na fila zabranjena. Znači, moramo pojasniti dva pitanja. Prvo pitanje je, do islamu postoji vremena Kada je zabranjeno klanjati opću na filu. Pa smo rekli da je to vrijeme od Saba, ha? Klanjaju ljudi Saba, do pojave sunca i dok sunce ne oskoči. Kada je sunce na polovini neba i kada od ikindije namaza do zalaska sunca je zabranjeno klanjati na filu. Dobro. To je prva stvar i vjerodosti Radisi Buhari i muslima potvrđuju ovu činjenicu da su to tri vremena ili malo detaljno pojašnjena pet namazkih vremena, pet vremena kada se ne može klanjati općana fila. Postoji sada razilaženje kod islamskoj činjaka da li se u tom periodu može klanjati namaz koji ima svoj razlog, a jedan od tih namaza jeste i tahijetul meščit pozdrav džami, znači Da li iz ove zabrane se izuzima to da čovjek klanja određene namaze koji imaju svoj povod, kao što je dva rekiata posle tavafa, kao što su dva rekiata posne abdesta ili dva rekiata prilikom ulazka u džamiju? Pa je Allah najbolje zna ispravno mišljenje i to mišljenju, kao što vidimo iz ove, e, e, ovog poglavlja, Naginje imam energije da kada go čovjek uđe u džamiju bez obzira da li to bilo vrijeme kada je zabranjeno klanjati na filu ili nije čovjek će prirodno sjedni u džamiji klanjati dva rek'ata da rek'ata tahiyatul mescide. Kaže se u hadiškoj knjizi Buhari Mustama debu Katadi da la opa sanika li se la selam kazao kada neko odas uđe u džamiju neka ne sjedni sve dok ne klanja dva rek'ata Kada neko od vas uđe u džamiju. Znači nije ovdje Božji poslanik izdvojio pa kazao osim ako uđete u vremenu kada je zabrana. Kada god neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Pa je to znači sunnet Božji poslanika. Velik, velik, velik, velik broj učenjaka smatrao je da su ova dva rekiata na fila i da nisu obavezni. Bio je stav učenjaka koji su smatrali da ova dva rekiata su na stepenu vađiba, ali Allah djelšanu najbolje zna, velika većina islamskoj čenjaka smatra da je klanjanje Tahijetul Meseci da pozdrav džamije, prilikom ulaska u džamiju, pohvalna i lijepa stvar, što znači? Kada čovjek isjeo, kada bi isjeo i ne bi klanjao, <kluh> on inšala nije griješan, ali svakako on je, znači, hajde da kažemo, prekršio e, sunnet Božijeg poslanika, gdje je jasno Božji poslanik kazao kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjedni, dok ne klanja dva rekeata, rekli smo da općenitost ovog Hadisa obuhvata, znači sva vremena, kada go čovjek uđe, čak u periodu, kažu islamski učenjaci, i o tome postoje opet drugi vjerodosti na Hadisi, čovjek je došao na džumu, malo okasnio, i imam, imam je već se popeo na mimberu i drži hudbu. U tom momentu čovjek treba negdje da se skloni, gdje neće ljudima privlačiti pažnju svojim namazom i klanjati kratko dva rekiata. Ako ikako može da klanja, znači tu gdje ga niko ne vidi ili negdje, znači u čošku, da ne privlači pažnju ljudi koji slušaju hudbu. Ali ta dva rekiata toliko su, da kažemo, bitna da je Božnji i poslanjih znao držati hudbu. Pa vidi čovjeka koji došao na džumu da sjedni, a nije klanjio, kaže, ustani, klanjaj dva rekiata. Pa znači, ta dva rekiata, tako zvani, tahijjetul mestid, pozdrav džamiji, treba ih klanjati kada god, čovjek uđe u džamiju. U ovom drugom hadisu a to je 1145. hadis Džabir radiallahu ta'ala mu rekao je došao sam jerovjesniku sallallahu alayhi ve sellem dok sam dok je bio on u džamiji pa mi reče klanjaj dva rekeata, dva rekeata namaza ovdje kao da vidimo čak u jednoj naredbenoj formi da Allah poslani kaže vam ashabu, klanjaj dva rekeata namaza, tahijetur mešćida pri nego što sjedniš sakako tako da čovjek vjernik bi trebao da sebi uzme za praksu da kada god uđe u džamiju da klanja dva rekeata, pa čak i u verziji da ne daj Bože okasni na džumu zatekne i mama kako drži hudbu svakako pazit na dvije stvari sklonit se negdje gdje ne omije ta pogled ljudi, znači I druge strane, kao što je došlo, je doslovno Hadisvan, da je Boži klekao asabu ashabu, klanjaj dva rekiata kratko. Znači, nemoj dužiti nešto najkraće što čovjek može da klanja. Ali, znači, rezime je da se ova dva rekiata klanjaju kada god čovjek uđe u džamiju. I zadnji hadis, odnosno zadnje i poglavlje, zadnji hadis 209. poglavlje, nakon svakog uzimanja abdesta pohvalno je klenjati dva reke ata dobrovoljnog namaza. Ovo je jedno novo poglavlje i ovo je jedna velika nepoznanica i jedno veoma zapostavljeno djelo, a to je da čovjek musliman nakon što abdesti, bez obzira znači u kojem vremenu abdestio, čovjek abdesti, klanja dva rekeata sa tim abdestom. Inače, pohvalno i lijepo za vjernika koji može, pogotovo kad su pitanju e, ljudi koji zdravstveno mogu da izdrže da čovjek, znači, dok izgubi abdest, požuri sa uzimanjem novog abdesta kako bi što više vremena čovjek bio pod abdestom. Pa kaže se ovoj, znači ovom poglavlju, 19. poglavlje, nakon svakog uzimanja abdesta, pohvalno je klanjati dva rekeata dobrovnog namaza. Pa čovjek ako bi mogao, ako ne može, svaki put da nakon što uzme abdest, da znači u tom periodu klanja dva rekiata, inšalvo, uradio bi lijepo i pohvalno dijelo. E, vidjet ćemo iz ovog sljedećeg adisa e, kakvu veliku nagradu čovjek može zadobiti za neku, nazovimo ga, veoma lahko i lagano, malehno dijelo. Kaže se u hadisu 1146. Ode, Buhuriri radi Allah, se prenosi da Allaho poslanik alihi salatu wasalam upitao Bilala. O Bilale, reci mi, koje si to dijelo u radiju u islamu? U koje najviše polažeš nadu? Jer sam u istinu čuo klepet tvojih nanula ispred sebe u džennetu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu poslanik u jednu ruku se čudi, pita svog Vjernoga sahaba, muezina, Bilala kaže, Bilale, vjerujem da mnogo dijela radiš, ali koje dijelo ti radiš u koje najviše polažeš nadu da ćeš zbog njega biti nagrađen, kaže, mene je začudilo, čuo sam, ajde da kažemo, kuckanje i klepetanje na nula u kojima ti hodaš ispred mene u džennetu. Allahu Ekber, Allahu Basanik a.s. u ovom hadisu potvrđuje da je Bilal radijallahu ta'ala u džennetlja i kaže čuo sam kuckanje tvojih nanula ispred mene u džennetu. Šta je to? Koje je to dijelo na koje ti najviše nadu polažiš? Pa kaže Bilal radijallahu ta'ala dijelo u koje najviše polažim nadi jeste to što nikada nisam uzeo abdest, bez obzira u kojem dijelu dana i noći, a da s tim abdestom nisam klanjao ono što mi je bilo određeno da klanjam. Hadis bileži Buharija i Muslim. Znači vidimo da ovdje imam da imam ne spomenut ovaj hadis od Bilala, kada ga je Boži poslanik upitao koje je to dijelo na koje najviše polažeš nadi, zbog čega sam to ja čuo da si ti ušao u džennet, zbog čega si ti zaslužio taj džennet, Pa kaže Bilal radijallahu ta' ranhu, jedno od dijela na koje najviše nadeje polažim jeste da kada god bi ja abdestio, otišao bi da klanjam nešto na fili. Nekada bi to bila dva rekiata, nekada četiri rekiata, pa je zbog toga imam i neve ispomenu u ovom poglavlju, da je pohvalno i lijepo nakon što čovjek uzme abdest, da odmah nakon tog abdesta klanja dva rekeata. Uvažno, braću i poštovane sestre, mi smo večeras evo, obradili, hajde da kažemo, skoro pa četiri zasebne e, cijeline. Obradili smo poglavlje Vitrna Maza, obradili smo poglavlje duha namaza, govorili smo o tahijetu, mesđidu i na kraju govorili smo o vrijednosti, klanjanju dva rekiata nakon uzjetog abdesta. Moli muzišnog Allah SWT da nas podući i profesiv njegove vjeri. Moli ga SWT da nam bude milosti na svojnjem danu i da nas učinu od onih ljudi koji će živjeti po sunetu Bože i poslanika alihi salatu wa salam. Subhaneke, Allahuma vebihamdike, šhedu in la ilaha ilaha in wa etubu ilaik.